Sziasztok, Audioblog, reggel 6 óra 30 van, ami hihetetlen. Baszkén 6 óra 30 for, sőt még előtte felkeltem. Hát ez furva idegesítő dolog ám, sőt mondhatni szörnyű. Nem szeretek korán kelni, igazából valamikor még végebben még 8 órakor se szerettem felkelni, mert lusta vagyok, vagy nem tudom. Mert, jó ja, hát meg a másikokkal az, hogy általában sokáig vagyok fent, de ezen most próbálok ö, fordítani egy ideje, mert ugye együtt élek a barátnőmmel, vagy negyemmel, vagy már nem tudom mit mondjak, már jó ideje, és ő meg dolgozik, mint a normális emberek ön értelemben, tehát neki rendes munkaideje van. Azt jelenti, hogy reggel van, amikor bazi hajnalba felkel, és elmegy dolgozni, azt hiszem, úgy, hogy 8 órakor kezd el dolgozni. És igazából én is 8 órakor kezdek el dolgozni, mert nekem reggel jön a breki. Mert amikor már barátnám nincs otthon, akkor a mopszok felpofátlanodnak, és addig baszogatnak, amíg fel nem kerek. Na most viszont ma egy speciális helyzet van, és most erről beszélnem kell nektek, mert ez számomra egy jegetverő szenzáció, pedig az, hogy reggel hétre megyek edzeni. Tehát, Ettől a gondolattól is tökön szúrom magam. De most ez így alakult. Ugyanis lesz egy olyan hétvégi programunk, ami nem szokott lenni. Most én hétvégén elhúzok a picsába, konkrétan nem tudom hova, ezt már el is felejtettem. Az a lényeg, hogy van egy barátom, aki egyébként a spárta gymnek a tulajdonos, és kitalálta, hogy menjünk el hétvégén valahova, aminek nem mit eszembe a neve. Mit tudom én, legyen bükkös, tarcsa, alsó. Szóval megyünk bükkös, tarcsa, alsóra és ott nem csinálunk semmit. Persze a laptopot viszek, de most nem is a faszom tele van már mindennel, úgyhogy ez most nekem jó fog esni egy ilyen hétvégre. nem csinálunk semmit. Persze a szombati kitörés napot nem fogjuk kihagyni. Tehát ezt még az Atilának, a másik Atilának, aki az edzőtársam, ezt neki is meg kell csinálni távirányítással. Persze nem, mint utasítgatni kéne ilyen dolgokra, mert ő nagyon faszán betartja a dolgokat, úgyhogy megszoktam őt hívni szombati közös kitörésre, amit nem a teremben csinálunk, hanem a mi égarásban. De most nem tudom meghívni, mert nem leszünk itthon, hogy állam, most külön meg fogja csinálni valahol. És mi is meg fogjuk csinálni. Különben marhára lepa, lebaszást fogok magamnak küldeni. De mivel most a Spartaji Matillát fogjuk, ha leszünk együtt, ezért most őt fogjuk meghívni a szombati kitörésre. Na, a breki szarik végre, ez mindig a fénypontja a kutya Mikor menjünk is egyszer csak szarnak, akkor tök jó, mert tudom, hogy a munka érdemi részere van tudva. Szóval, emiatt a program miatt, mivel már pénteken délután lélépünk, ezért... Ezért, nem tudom, ezt az zörgést hallottatok-e ez a papír? amit használok. Tehát a pénteki program miatt mi most reggel 7kor tudunk csak edzeni. Mert az Attila ugye ő szintén dolgozik, normális munkaiből nem tud eljönni. Nem ilyen kötetlen típus, mint én. Ezért azt mondta, hogy hát ha reggel 7kor akkor még. ám mondom, hátén hát én. Na mindegy, most mi reggel 7 komjünk edzeni. Megmondom nektek a frankót. Ha reklám, ha nem reklám, de én most bevertem a Eh, tesztopánpomat. Eh, van ez az új koffein és baszás nem is tudom, liquid sok. egy liquid shock -ot. Rá egy karnitin <gül> Rá 200 mg koffeint. És baszus, föl vagyok ébredve, úgyhogy most edzeni fogok. Ittam egy kis tejsovot. Ezek valamennyi színhidrátot, valami teljes kihörlésű fos csak úgy Ö, ilyen teljes kőrösű kenyeret jólni szart még így gyorsba, így bekapom egy 30 perc eledzés előtt már a 30 perc nem fog kijönni, de mindegy nem fogok kárni reményhetőleg ha ja, jön a kínai kis geci kutyájével bazna, mindjárt itt fog ordítani, a kurva anyádat, egy kis faszapó, te rád lépek, te geci. takarodj innen a picsába! hogy amikor valaki nem tudja a szaros kutyáját megnevelni gyere, pók, gyere Ö, és akkor most letolunk egy vállat, most az a szerencsém, hogy nem valami hűden de nehéz edzés van. Hanem egy ilyen viszonylag könnyebb. Tegnap volt mellünk. Ezt lát is kell variálnunk, mert a mell után a váll az nem annyira szerencsés, mert kap egy kis terhelést a váll van mell És a vállal azért kell, hogy pedig nagyon kímérősbe edzünk. Tehát ilyen hülyeséket csinálnak, a 60 kilóban nyomunk fekve. Meg ilyenek is, nem nagyon megyünk itt nagyobb súlyra. Tegnap például Kurvára lelassítottuk a mozgást, és nagyon koncentráltan nyomkodtunk, egy ilyen hülyeségek voltak. Jó, ja, meg vannak, akarnak ilyen 30-as ismétlések, és ha elkezdeném nagy súlyjal edzeni a mellemet, tehát előre nem vagyunk ott azon a szinten, most egy fokozatos elvről biztos hallottatok már. Hígyer bácsinak is volt egy ilyen fokozatosság elve, én ezt egy kicsit átformáltam a saját arcképemre, művészileg, úgyhogy mi azt csináljuk most, hogy pár hete edzünk csak, még nincsenek állatkodások, örül, súlyokkal, minden faszán finoman megy, igaz már láptológépet meg tegnap előtt már megküldtük egy kicsit, de azt is úgyhogy, már nem tudom hányadik, tehát ilyen gyakorlatilag nulla súlyos heggépes Googleás után mentünk látolni. Ebbe is hazudok, mert volt, ott a két tárcs, és majdnem beszartunk, mert annyira nehéz ezen a heggépen. De, de alapvetően azért itt kis súlyos dolgok vannak, és viszonylag sok ismétlés, és akkor innen fogom majd menni arra, hogy nagyobb súlyok lesznek. De nem fogom, nem fogom azt csinálni, mint régebben, hogy baszott nagy súlyok, tehát szerintem én életemben nem fogok már 150 kg fekve de lehet, hogy 120-szor se. Mert, mert azt hiszem, hogy csak szétbassza a vállamat. És a vállam az most már szerencsére, már most kezd fájni, még a útra kímélős üzemmódban is. De a trükk az, hogy most nem a jobb vállam fáj, ami a mucsa, hanem most már a bal is. Sőt, főleg a bal. Egyébként a jövő hét szerdai lábezésünkre meg is hívtam a Spárta mert ő most kitalálta, hogy ő nagy lábat akar. Neki, hogy ez tök jó, mert én meg kislábat akarok, olyan vékonyat, mint most, csak egy kicsit ennél vastagabbat. Az edzőtársam Attila, neki pedig nagy vastag van, neki egy kibaszottul formás lábat kell csinálni, olyat ami szeparált, most neki a genetikailag vékony a lámom, de szeparált, úgyhogy a magas ismétléses az teljesen jó lesz. Az Attilának pedig azért lesz, hogyha mert intenzíven edzünk viszonylag, tehát ő is, ha intenzíven intenzív láb van, azért be tud hozzánk csatlakozni, és hogy pont jó lesz. Fogunk ilyen dolgokat csinálni egyébként, hogy néha meghívunk egy-egy vendéget egy, -egy jegyzésre, és akkor hármal lenyomjuk. Ezek azért jó dolgok, mert ösztönöznek. Tehát azt biztos tudjátok, hogy biztos mondtam már, hogy amíg én magamtól le nem mennék a kibaszott terembe, de most nem akarom elkiabálni kop-kop, de határozottan kezdve megjönni kedvem, így hogy így együtt vagyunk határozottan kezd megjönni a kedvem, tehát kezdem az edzéseket. Az a múltkori láb, lábedzés úgy utálom, mint az állat. Tehát azt mindenki utálja, aki valaha edzett intenzíven lábot. Na most én már azért utálom, mert az én lábedzésem egy fos. És ha már a fos lábedzést is utálod, akkor az már marhaszar. Már pedig nálam ez a helyzet áll fent. De így esküszöm, hogy a szerzői lábedzés rohadtul tetszett. Egyszerűen jó volt, jó esett. És nekem jó lesen egy edzést azért az már nagyon régóta van, de mondom kicsit hozzájárul ahhoz is, hogy egyszerűen van némi nyomás rajtam ezekkel a dolgokkal, amit csinálok, tehát azért kurvasok meló van, most, most a magazin téma hát basszus, tényleg néha tele van a faszom az egésszel, pedig messze nem az van, hogy minden cikke én írlok megélni, három-nék cikke egy nap vagy öt, és azért nem is minden ténlök, mert most már kezdek kapni cikkeket, meg néha, hát, Tarlózó jellegével átveszek másoktól, anyagot is azt közlöm le. És igazából ezt nyála nem kell megírni, hogy nem, nem annyi idő az egész, de, de mégis... Mégis azért el tud menni a napom, és akkor még nem beszélve arról, hogy rengeteg más projekt van még itt előttem, amiről mindjárt beszélek. Csak közben beiszem a kutyákat, mert induló van. Kicsit aggódtam, hogy nem lesz erő. Aztán rájöttem, hogy bazd meg, ez csak egy diktafon. Szóval egyébként most igyekeznénk kell úgy beszélni, hogy nekem kellene vágni az anyagot, mert azért sok az audioblogot is vágni, de ez megint idő az a baj. Tehát az audioblogban az a kurva nagy könnyegség, hogy nyilván csak pofázok, mondom a gondolataimat, de és nem kell leírni. De a probléma az, hogy az ember gondolt, hogy én nem mindig úgy jönnek, se, ahogy szeretné. De nem mindig úgy fogalmazza meg, ahogy szeretné, hanem néha határozottan szarul. Közben bepakolok az autóba. És amikor... És én akkor vágni kell. Elbaszolok a szöveget, akkor kell. De ha megint vágó program kell, akkor ezzel megint tökölni kell. Tehát ha van egy 20 perces anyagon, amiben Dumács, akkor azt végig kell hallgatni, ez már jövő 20 perc. És közben kivagnosom előle a salangot. Úgyhogy én próbálok úgy beszélni, hogy ne kelljen vágni. Ami nem egyszerű. A másik dolog egyébként ezzel kapcsolatban még, hogy azt gondolná az ember, én én azt gondolnám reálisan, reálisan mert nem bök elszállva magamtól annyira, csak közepesen. Én egyébként viccelek, mert abszolút, nem bök elszálva. A bennem lakozó kisgyerek az néha elsészi, hogy, hogy most ez van, én így élek, és ezt csinálom, amit csinálok. Néha itt csodálkozom, hogy hú, bazd meg. Tehát például az, hogy. Nekem nem kell úgy dolgoznom, mint másoknak. Nem arról beszélek, hogy nem dolgozok, mert engeteket dolgozok, de gondoljatok bele, hogy ez mennyire kurva jó, hogy nem kell bemennem a mi köcsök munkahelyre, valami fasz főnökhöz, akit fölrúgnék legszívesebben. De nekem mondjuk ilyen sose volt, illetve hát viszonylag kevésszer, és nem is vagyok erre nagyon alkalmas, erre a dologra, és valami gyökérnek dolgozzak, mert elég rosszul túl, én ilyen önálló típus vagyok inkább. De persze, megvan ám a szarköverés itt is. Úgyhogy nekünk ilyen politikai szinten igencsak érdekes dolgok vannak. csak érdekes dolgokkal kell vívnom. Olyan értelemben, hogy mindenféle férgek vannak körülöttünk, akiket valamilyen szinten kezelni kell, és néha a politikai korrektség éve kell el járni, tehát nem lehet mindenkit a büdös picsába elküldeni, majd nem lehet mindenkit főrugni, pedig vannak azért igen csak esetek, amikor megérdemelni. szarkovarásokról is beszélnék itt a szakmámon, mert azért a testépítő szakma az, az tele van kőkeményen szaralakokkal. és uh, itt nem nagyon kell válogatni, hogy most melyik részről, mert most a szövetséget azt nem is mondom, de az, hogy a versenyzők közül is van, akinek megvan a baja, a szponzorok közül is van akinek megvan a baja, hát meg persze vannak a ö, szerencsére egy csoportba tömörült patkányok, akik viszont ilyen szempontból levánsok, mert ki nem a hogy mit csinálnak. Az összegyen csétlenek nyikorognak, és próbálnak még még jobban a hülyét csinálni magukból, az mondjuk kurvára nem számít, de ezen mi csak röhögünk igazából, meg hát ez ilyen, hogy csak, én csak valami cincogást hallok, amit néha mesélnek, mert amúgy meglesse szarom. Na, most már belebonyolulok ebbe, amit elkezdtem itt mesélni, de az azt gondolnám, hogy az ember, hogy a fasz se érdekli ez az audioblog, de hát basszus, jönnek a visszajelzések, és mindig mondjátok nekem, hogy csináljak még ilyet, úgyhogy kénytelen vagyok csinálni még ilyet, de azt akartam az egészben elmondani, hogy ez azért nekem nagyon nagy könnyebbség, hiszen most éppen utazok és közbe pofázok, és akkor legalább elmegy az időm, meg kutyát és közbe legalább elmegy az időm, viszont utómunka is van és meg is kell rágni, legalább olyan szinten, hogy legalább szteró legyen, mert ez nekem ez a kis diktáfonkütyüm, ez ez rögzít. Van ugyan egy professzionális hangrögzítőm, egy H4-es Zoom nevű digitális rögzítő, de az a baj, hogy szar. Tehát a kurvanra beszívtam, megvettem 80 ezer forintért, és kibaszott idegesülök az ilyen dolgokra, mert... Elkezdtem használni, igazából versenyeknek a zenei anyagának a rögzítésére akartam használni. Tehát a koncepció az volt, belemegyek a versenyre, mondom a parasztnak, hogy te adjam már egy XLR csatlakozót, bedugom az XLR csatlakozóba a kis ö, digitális rögzítemet, és fölveszem a versenynek a zenei anyagát, tehát itt a pózzenékre gondolok főleg, de egy kompletne fölveszem az egész versenyt, szépen memóriakártyára, Hibátlan minőségben, és akkor nem a mikrofon hangot kell használni, amit a versenyen rögzítek, hanem alá tudom keverni már CD minőségben a versenyzők zenéjét, és akkor nem ez a térhangos Dajos Lófasz lesz, amikor nem van, hanem ezt össze tudom mixelni a, a külső hangforrással. Na most ezt bebuktam, mert a versenyen a parasztok nem tudnak nekem adni XLR csatlakozót, tehát vagy nincs a keverőpulton, vagy basznak az egészre, vagy. tehát ugye, a versenyszervezésre már egy-kétszer így elsírtam magam, hogy ez milyen szinten megy, tehát így, így nem, nem, nem nagyon van affinitás ilyen irányban, hogy erről legyen egy normális minősígű anyag. Ö, úgyhogy ezt bebuktam, de a másik amit bebuktam, hogy basz meg ez, ez a H4-es, ez szar. Azért szar, mert egy nem megy, megy aksiról, tehát szerúzó aksima működik a domok, elméletileg, csak kurvára nem működik, tehát nekem most már be se indul. Előtte csinált ilyet, hogy beindult és kikapcsolt magától, csinált ilyet hálózatról is, hogy beindítottam, kikapcsolt magától, próbáltam azt is, hogy lerakom a színpadhoz közel, és akkor valamennyire irányítottam a mikrofonja, akkor nem veszi fel a nézőtérzajait, csak az ottani hangot, stúdió minőségben rögzít egyébként a tud. De, de nem működik sehogy se, és rájöttem, hogy csak tápegységről, csak úgy, hogyha figyelemne, hogy kikapcsoljon, akkor rögzítene. Ezzel a tudszán én nektek gyakorlatilag stúdió minőségben, tudnám rögzíteni a kisó Diablog mert ha így fognám a kezembe, és mint egy diktafont belemondanám, csak egy probléma van, nem megy a rohadék elemről, tehát csak hálózatra, mert elemről be se indul. Most már be se az egészben mert gyakorlatilag egy kis oprendszer szerű valami lófasz és ez engem kurvá érgesít, hogy megveszem 80 ezer font egy ilyen szart, és mivel nem tudtam használni a versenyeken, nem jöttem rá időbe, hogy szar. Ezért a garanciámmal hogy beszoktam a péniszt. Hay legjobban bosszant, hogy az Tibitrobí vett egy hasonlót, ez ugyanúgy egy Zumháné, és csak már a következő generáció is sokkal jobban meg van csinálva. Sokkal jobb ilyen tokozása van, azt meg lehet fogni kézzel úgy, hogy nem fog behaladni a mikrofonba a tapogatás zaja, mert egy olyan burkolat van rajta, kibaszott jó tud, sokkal jobb a kezelése, a gombjai, minden, és az övé működik ellenről, az enyém meg nem, úgyhogy hülyét kapok. Nem mondom, tehát valószínűleg nem a konstrukció szar, hanem egyszerűen én belenyomultam egy hibásba, vagy nem tudom, úgyhogy ezért nem tudok stúdió minőségben rögzíteni a audio blogot. Na, hogy mondjak valami értelmeset is, Ö, ha valaki hallgat, és van affinitásom értelmes dolgokhoz, akkor keresek szerű a magazinhoz. Egy olyan magazint szeretnék csinálni, ami, ami egy írt Magazin, ami, aminek az a lényeg, hogy az indexet megnyitnő, hogy te érdekes dolgokat olvas. És a másik lényeg az, hogy te érdekes dolgot akarj olvasni. Tehát ne ez a sűrgyökér hozzáállás legyen, hogy bazd meg megyek a világba, mint a bamba fasz gyúrokbazd meg, és akkor a meg riz, meg jaj milyen szüttet nyomják, hanem legyen valami érdeklődés érted, ez szerintem kurva fontos. Tehát én a magam részéről nem vagyok egy agykombány, nem vagyok egy hűdeművelt, nem tudom milyen fasz, de van egy érdeklődésem. Tehát el szoktam olvasni azért naponta a netes sajtót, valamilyen szinten, hogyha van időm, bár nem nagyon van időm, de például volt, amikor ez volt a programom élből, hogy elkezdtem olvasni, csak az a baj, hogy ö, a nagy portálok közül az egyiket a szerkezete miatt nem szeretem, a másiknak meg undorító stílusa van, és összefoglalva is elmondhatnám azt, hogy én nem akarok az érdekes információk, meg győzikek között válogatni. Tehát mindegyik portál tele van olyan szintű szennyel, hogy Britney Spears miért fingott hogy több behányok. Ez viszont nekem őszintén megmondva egy hatalmas lehetőséget ad arra, hogy csinálják egy normális portált, amiben érdekes dolgok vannak és nincs benne a szenny, és nincsen ez a guztustalan stílus. Nyomtatott magazinokban ott van az FHMCK, mint férfi magazin. Guztustalan. Tehát van ez a jaj, sör, meg csajok, meg izé, meg én vagyok a menő. Tehát ez a, van ez a gyökies stílus, amit én nem szeretnék. Én szeretnék egy olyan portált csinálni, a Szerény kereteinken belül nem nagy család azért nem fogunk tudni csinálni így, hiszen nincsen 120 főszerkesztőség mögöttem, sőt, gyakorlatilag most egy fős van, plusz az ozó, plusz egy ketten már vannak, hogy küldözgetnek anyagot. De egy körülbelül ennyi, ha ja, meg ott van a hurka, aki a hírszerkesztő a divűjden, és ő csinálja nálunk most a forma egyet. Szóval most ennyien vagyunk ez a hatalmas stáb, és az a célunk, hogy hogy csináljunk valam ami, ami érdekes, amit így naponta el tudjuk csak azért, hogy valami információ szipantódjon az agyatba, és egyébként lesznek itt egészen teljesen olyan dolgok, amire nem számít. Ezt például a Burs Dubajról akarok cikket írni, ami a világ legmagasabb épülete lesz, és már nem tudom, hogy elkészült-e, mert én is bunkó vagyok, és nem vagyok képben, de szerintem kurva érdekesek ezek a dolgok. Tehát érdekelnek ilyen nagy építmények, meg ilyen mindenféle érdekesség, amit amúgy a Discovery channel néznél meg a tévébe, vagy akármelyik jelen. De például azért szeretem azokat a csatornákat is, mert barami sok érdekesség van, csak ott túlságosan ömlesztve van. Tehát egész nap nézned kéne, és minden nap jön valami, vagy mindig jön valami folyamatosan. És ez már így unalmas számomra meg megterhelő. De ha ez egy normálisan agadó, adagolva lenne egy Életmond magazinban, akkor, akkor az jó lenne. Meg persze hát hozzá a testépítés, hozzá az egyik sportok, hozzá a humor. Hozzá is kis uh, hülye cikkeim, lesznek edzős cikkek, tájpkiegész cikkek, tehát fogok tájpkéket ajánlani úgy, amire én azt gondolom, hogy jó. Tehát nyilván ezeket a cikkeket, én nyilván nem kell nagy ész hozzá, hogy kitaláltok. Néha lenyúlok egy-két ilyen piáranyagot, de mindig az, amit úgy gondolom, hogy jó. Tehát ebben a magazinban se fogok ajánlani szart. De csomó dolog van, meg egy csomó partnerem van, aki, akinek az a értelmes használta dolgait itt, Ebben a magazinban meg tudom mutatni, tehát egyetlen be tudok nektek mutatni dolgokat, be tudok mutatni olyan dolgokat, hogy milyen, milyen térbandás, milyen edzőruha sportcipő kutya De a, a másik már az autók. Tehát az autós magazinnak pont az a célja, hogy, hogy bemutassak olyan dolgokat, ami, amivel már senki nem foglalkozik. Tehát nem csak 9-11-es Porsche lesz az autós magazinban, hanem lehet, hogy lesz egyes golf is. Sőt, biztos, hogy lesz egyes golf, mert találtunk egy kuró is egyes golf kabliót. Ezek a dolgok engem érdekelnek és elmentiteket is. De most egyelőre még az a probléma, hogy jelenleg csak az a magazinban, ami engem érdekel, de ha becsatlakoztok páran, akik vagy ö, találgattok nekem, mert az a baj, hogy a böngész nincs időm, vagy találtok nekem érdekes cikkeket, amiket simán átveszünk, vagy írtok cikkeket, vagy adtok ötletet, hogy miről írjak, tehát hogyha becsatlakoztok itt páran ebbe a kérdésbe, akkor tudunk csinálni egy olyan magazint, ami, ami kurva jó. Csak hát az átlagos hozzáállás az, hogy mindenki baszik rá. Ez a problémám. Nekem egy kicsit az emberek többségében, hogy, hogy nem tudom, mit vár mindenki, ha mindenre baszik. Ami még az ő saját érdeke is lenne. Egyébként erről meg eszembe jut az virtuális verseny. Kicsit félelmetes, hogy ki van írva, hogy szeptember 13-án lesz Lezárva a másik forduló. És nehogy azt higgyétek, hogy olyan kurvára elküldték az emberek a képeiket. Tehát kíváncsi vagyok, hogy ebben a két napban még nem leszek, mi fog történni, de szó nélkül zárom le az egészet, és szó nélkül fogom kizárni a versenyből azokat, akik nem küldték be a képeiket. De most, amikor fölírtam egy figyelmeztetést, és erre azt mondja a Krisz, a programozó barátom, aki a rendszer csinálta, hogy hát ki, kellett, ki kellene küldeni e-mailt? Hát azt mondom, hogy a fasz kéne e-mailt kikülni, hát. Host ezt Picsákat, Limuzinna, hogy legyetek már szívesek a dolgozatok meg az egyéves szponzorációtokért, amit meg akartok nyerni. Hát nem, oda volt írva, hogy figyelni kell az oldalt. Az egy dolog, hogy nem, nem annyira aktív az oldal, mint amit szerettem volna, tehát. Hogy Nincs egyik nap kupikék törpike, másik nap félmeztelen táncosnők, nők, meg egyéb figyelem felkeltő dolgok, ami miatt olvasni kellene, de igen. Tehát a versenyzőknek ez a dolga, semmi más nem kell csinálni, edzeni, néha csinálni egy fényképet, és ránézni az oldalra, hogy mi a fasz történik. És aki nem bír olvasni, és nem bírja elolvasni, hogy ott van, határidő szeptember 13, az sajnálom, bocs. Tehát, ha ennyire szarik bele, hát akkor mi is szarhatunk bele, és mi is mondhatjuk majd azt a végén, hogy jó, hát sajnálom, hát mi elfelejtük mondjuk ezt a szponzorációt elintézni. Tehát nekem azért, értsétek meg, oda kellett mennem a szájteked, és azt mondani, hogy kéne három embernek egy év szponzoráció. Ami azért nem egy... Tehát ez, már messze vagyunk egy millió forint fölött. És én nem magamnak kértem egy millió forintot, hanem nektek. Ez a nem mindegy. Ezért van kicsit a tököm tele ezzel az egész versenyszervezési dologgal, és nagyon gondolkozom azon, hogy... Most az ősziszeszem után is soha többet egy kibaszott versenyt nem csinálok, mert itt mindig az vagy hogy itt mindig másoknak tarhálok. Tehát nem keresek pénzt, meg semmi. És így a hozzáállásban ezt nem mindig kapom vissza. Mert a versezüköt is, vannak ám akkor a tárok, hogy tehát egy minősítőt megnyerni, vagy valami az igazából lófasz. Meg nem nekem tesz valaki szívességet az, ahogy indul egy versenyen. Néha annyira elszáll az emberek arca, hogy valami hihetetlen, tehát nem nagyon tudják az arányokat ebbe. A reggeli kapcsolatban még hadd mondjak el valamit. Ö, mert vannak, csak, csak azért, hogy legyen valami értelmes része is a dolognak, valami érdekes vagy hasznos informatív. Professzionális egy kerek iskola, ez ki lehet? Szóval... Ö, ö, a reggeli mellett vannak érvek, meg vannak ellen érvek is. Ö, van, aki azt mondja, hogy reggel azért nem jó edzeni, mert reggel még nem indul be a szervezet, a bioritmus, meg a lófasz dolgok miatt, ö, még a hajszálerek, még nincsenek megnyílva, még a vérkeringés, még nem olyan, még mit tudom én. Na most ö, a másik el szerint meg reggel azért jó edzeni, mert akkor felfrissülsz, és ö, jobban megy az egész nap, meg mit tudom én, nagy felfrissülsz, meg minden. Na most szerintem egyik se igaz, vagy akár igaz, mind a kettő. Azt akartam ebből kizni, hogy tök mindegy, szerintem, mikor edzel. Nem kell ilyen a csillagok állásához alkalmazkodni az edzésben, hanem ahhoz kell alkalmazkodni, hogy mit tudsz megoldani. Hát, hogy tudod megoldani a kaját, meg hogy tudod egyáltalán az edzés megoldani. neked reggel 6-kor jó edzeni, mert akkor van rá időd, akkor edz reggel 6-kor. Szerintem egy normális testépítő edzés, ami intenzív, azért lefáraszt, tehát én nem várok tőle felfrissülést Különösebben, tehát elképzelhető, hogy egy kicsit azért el leszken a szád, utána be lehet, hogy te olyan vagy, hogy felfissült tőle, teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy teljesen nincs jelentőség, hogy mikor edzel, lehet, hogy késő este van kedved, ezzel mind a kettőre tudnék számtalan érvet mondani. Például az estérdésre nagyon egyszerű, mert az, az estérdésnek például az az előnye, hogy este bevered, edzés után bevered a turmixot, kajászmegyed, és lefeksz rögtön aludni, akkor kurva, hogy gyakorlatilag azonban megkezdődik a regenerációt, nagyon magas lesz a növekedési szinted, Az edzés utáni halvás tökéletes időpont arra, hogy tök jól fejlődte hormonálisan, gyakorlatilag nem hogy a legjobb lehetőség. De az ellenélve az esti edzéssel azt hogy fáradt mint a dög elment az egész napod, és egyszerűen már ki vagy fáradva. Meg én egyébként agyilag olyan vagyok, hogy nekem így este kell valami lehetőleg, bár nem olyan szoktam megcsinálni, és amiatt panaszkodik is rendesen. Tehát igazából az este az az időpont, amit ugye a családból töltesz egy kicsit tulajdonképpen. Nézzük a tévét, meg ilyen hülyeségek, mert már nem tévét szoktunk nézni, mert nem akarok hülye lenni, hanem valami filmet nézünk DVD-n, ilyen a Torrent. Ö, tehát, vagy valami ilyen egyéb ilyen kis, kis lazulás lenne a alkalmas az, az utolsó időpont, hogy így családi körbe töltsük, most a család az most gyakorlatilag négyen vagyunk egy családba. én, az asszony meg a mobszok, illetve hát ott van még a Tódi és a Csincsilla, meg a Csipesz, az is egy Csincsilla, de ők bunkók és dagadtak, meg ott vannak a Geckók, de azt szigyétek el nekem, hogy a gekok, azok kurvára nem szólnak a családi élethez az semmit, azok ott vannak, úgy néznek ki, mint a gumicukorból lennének, és így néznek csak ki a fejükből, akkor szoktak zsizegni egy kicsit, amikor már elterik egy hét, és akarnak ilyen nagyon gusztustalan ilyen kukacokat vagy miatt fasz tenni. Na szóval, én azért nem szeretem az estérzést ilyen szempontból, mert, mert akkor lenne, amikor egy kicsit úgy együtt vagyunk, vagy tudod, hogyha este nész le és utána alszol, akkor ezt a kis családi életedet előtte fogod élni, akkor meg a fasznak van menni edzeni igazából. De most egy kicsit azért, eh, eh, hogy úgy fejezem ki, magam azért hazudok, mert, mert sajnos illáltalában eh, ezt az időt is munkával töltöm, de próbálom ezt leszorítani. Tehát vagy eh, valaki akkor basztat eh, MSN-en a hülyeségével is, és eh, bizony olyan dolgok vannak, hogy azért azt nyilván kommunikáció, tehát nekem van nagy dolgok, amiket meg kell desszenni másokkal vagy akkor, akkor csinálok még valami anyagot, vagy cikket írok, vagy lófasz, vagy figyelem a fórumot, ez az, amit hanyagolni fog erősen egyébként, tehát igazából vagy akkor kéne edző válaszolnom, tehát igazából ez az ellenérv az esti ellen, de maga tehát a hormonális szempontból, ha estére össze szedni magad úgy, hogy, hogy teljes erőbedobással edzel, akkor, akkor nagyon nincs fasza lenne az esti edzés. Most a reggeli edzése például az a probléma, hogy reggel még azért elvileg tovább, most vagy a tested még nem ébredt fel, még a hajszálélek nem működnek, úgy stb. stb. Ezt is mondhatnám meg, reggel nem vagy bekajálva. Az a probléma, hogy az, te reggel betörzs magad szénhidráttal, ahhoz neked többször kellene már étkezni ilyen szempontból, nem tökéletes. Más szempontból viszont gyakorlatban mondhatom, hogy például reggel edzeni az, hogy rájön a reggeli edzésre, az lehet, hogy neked tök nehéz, de rá tudsz állni és utána a jó működni. Lehet akár gyomorra is edzeni. De lehet úgy is edzeni reggel, hogy egy étkezésed van, benned van valamennyi szénhézet, meg valamennyi fehérje. aztán úgy szevasz, lenyomod és kész. de nagy probléma nincs vele, és igazából én edzettem már reggel akár egy gyomorra is, és elég állat edzéseket sikerült összehozni, és nem volt vele semmi gond. És fölfoghatod úgy is, hogy a reggeli edzés után, ott van neked az egész nap, amikor szépen betudod a már megedzett izomzatodba, ami ott téhezik. A tápanyagokért egész nap tudod töltögetni bele a tápanyagot, tehát, és ráadásul az egész napot szabad utána, Úgyhogy, eh, én látok a reggeli edzésben is rációt. Eh, nyilván akkor korábban kell lefeküdni, tehát nem lehet, nem tudom meddig éjszaka dőzsölni, mert mert reggel nem fog tudni korán kelni. De mind a kettő mellett, azt akartam bőle ki egy csak egy pár példa volt, de mind a kettő mellett van ért. teljesen mindegy, hogy te mikor tudsz edzeni. Inkább szerintem ilyen praktikus gyakorlati dolgok vannak, amik számítanak. Például az, hogy nem jó akkor menni a terembe, amikor tömeg van. Hát pont akkor mész a teremben, amikor mondjuk a szokásos 5 6 óra, amikor mindenki mindenki nem megy a teremben, ugye akkor végeznek a munkával, hát akkor besziftad kurvára, mert az a nagy büdös helyzetre várni kell a gépekre, a tömegnyomor van, meg egyéb kellemetlen nyalánságok. És ez nyilván nem jó. Mondjuk egy kicsit nem értem, hogy a diákok, akik elvileg korábban végeznek, azok mi a faszérődkor mennek, mert ez valami mánia, de amikor diák voltam, akkor végül is én is voltam olyan hülye, hogy gyakran ötre jártam ezen, és mindig szírtunk is, mert megnyomor volt. Na, itt az idő lassan. A blokk túl hosszú lesz. Sorszerű jelentősége van, hogy én most reggel 7-kor edzek a 36. születésnapomat. Itt a macska is a teremben, mert van ám itt terem macska, úgyhogy Olvassátok a magazint, mert nekünk fontos az, hogy a magazinnak legyen nézettsége, ne kelljen az indexre menni, amit én most már egyre jobban utálok, és legyen nekünk is valami olyan dolog, ami azért próbál a helyére értelmes, még normális maradni, és nem arról szól, hogy most kellene nonna mi a nyát csinálnál megint ez a retek, meg hogy milyen mi hely volt a TV2-n.